«Чого ви зітхаєте, мамо? Спіть!» «А я й сплю, о, вже сплю!» Вдає, що спить. Плямкає губами, наче у вісні, аби тільки Бронко заспокоївся і заснув. Та Бронкові не спиться. Олекса лежить біля нього випростаний, нерухомий, хоч у труну кладе, І він не спить. Батько теж не спить. Всі не сплять і думають про одне й теж, тільки кожний по-своєму. Невеличка кімната набивається думками постелю. Ще трохи і будуть, як мати, один за одним вдавати, що засипають, поки їх направду не здолає сон. Коли Нестор і ще якийсь незнайомий чоловік втягли розкойовдженого Аркадія в розхристані на грудях Харясі, то всі дома, не виключаючи Олени, були певні, що він п'яний. Олена якнайскоріше подбала про те, щоб за дівчатами замкнулися двері їх кімнат. Вважала немислимою річчю, щоб діти бачили батька в такому вигляді. Олена знала, що Аркадій ніколи не зловживав алк алкоголем. Відколи лікар заявив, що це йому шкідливо, Аркадій перестав уживати спиртних напоїв. Крім чистого виноградного вина – яким причащав Мирян у церкві. «Це штучки того чорта Нестора! Він витяг його з хати, він і довів до того, що Аркадій втратив людську подобу». Олена розпорядилася, щоб Мариня зварила свіжої натуральної кави. Пам'ятала, що колись цим способом тітка Ладикова протвережувала свого чоловіка. Тим часом Нестор гримнув на Мариню, щоб якнайскоріше сталила постіль. Мариня з того всього стала посеред хати і розкричалась, що не може роздертись на дві половини. Олена затиснула долонями вуха і сама пішла готувати каву. До того ж не могла дозволити, щоб сторонні люди стягали в її присутності штани з мужчини, навіть коли той мужчина був її чоловіком. Не минуло й п'яти хвилин, коли по кімнатах запахло кавою. Несучи склянку. Вдихала Олена в себе, як озон, аромат кави. Олена думала при тому, що доля ні в чому не пощадила її. Через вузьку кімнату, що служила Аркадієві за кабінет, з простягнутими наперед себе руками, як сліпець, ішов Нестор. Був так мало подібний до себе, що Олена аж звернула вбік. Негайно лікаря, пробелькотів він, і тут же, як мішок, Звалився на найближчий диван. «Цієї ж хвилини лікаря!» Оля Числава намагались пояснити Олені. «Татко захворів. Ні-ні, о Господи, не п'яний, а захворів!» Слова відбивались від вух Олени, не зачіпаючи порога її свідомості. Ніяк не могла погодитися з тим, що Аркадій, який вийшов з дому в прекрасному настрої, Міг так раптово захворіти. Тут щось приховують від неї. Так, ні з того, ні з сього не захворюють. Можна раптово захворіти від каменя в печінці, від приступу мігрені, від сердечного припадку. Але отак захворіти невідомо на що? Крім того, неможливо, щоб хвороба могла так звалити Аркадія. За 25 років свого співжиття з ним – Олена не пам'ятає жодного випадку, щоб Аркадій пролежав у ліжку довше, ніж п'ять днів. Ба навіть у постелі з температурою давав розпорядження по господарству та знаходив засоби перевіряти, чи виконується його воля. Все ще непевна, чи Нестор не обдурив її, Олена підступила ближче до ліжка і схилилась над Аркадієм. Лежав спокійно, але обличчя видалося їй якимсь зміненим. Не могла, власне, з'ясувати, чим саме, наче б злегка перекошеним. А може, він тільки так затиснув один бік губи? Ліве почорніле око сльозило. «Що з тобою?» – півчуттям запитала Олена. Заспокоїлась, бо зрозуміла, що він не п'яний. Око почервоніло, і сльоза покотилася по скроні. Око, яке сльозило, заплющилось. Друге залишалось відкритим, але без будь-якого прояву життя. Блищало в чорній ямі, наче скляне. «Аркадію!» Серце Олени забилося так шалено, що їй аж боліче стало дихати. «Аркадію!» Не витримала і заридала, опустившись на коліна та припадаючи до постелі. «Ти впізнаєш мене? Це я, Олена!» Живе око відкрилось, але сльоза залила його. Правий кутик губ засмикався. Губа полізла на губу. «Ма... Мариню!» Вигукнула Олена до наймочки, відчуваючи, що їй теж паралізує шию. «Отець паралізований». Мариня, яка, очевидно, знала про все, затолила Олені уста долонею. «Хай їмось будуть тихо!» Отець, здається, чують, не треба гармидеру робити. Я зараз побіжу по п'явки, і все минеться. Та не довелось Марині бігти по п'явки, бо лікар, якого привів Нестор, захопив з собою і баночку з п'явками. Олена відвернулась, коли лікар прикладав Аркадієві чорні слизькі потвори за вуха. Далі лікар вийняв шприц. Наповнив його рідиною з ампули і зробив Аркадієві укол в ліву руку. Це було вже в очах Олени медициною, в якій вона повірила більше, ніж десятьом п'явкам. «Так», – зітхнув лікар, шукаючи очима мило і миску з водою. Олена тримала на руках, як на вішалці, рушник для лікаря. «Прошу, пана доктора, а коли чоловік зможе встати?» Лікареві пальці, що м'яли рушник, на мить зупинились. «Встати? Пані Добродійка мають на думці отця каноніка? Сьогодні я не можу нічого певного сказати. Покинувши витирати руки, він схопив капелюха і вибіг з кімнати. Нестор сунув йому гонорар буквально на ходу. Поведінка лікаря породила в Олені недобрі підозріння». Вона затягла Нестора у ванькирик і, тримаючи його за гудзик ряси, настирливо крізь сльози випитувала. «Ти, ти мусиш розповісти мені, як це сталося? Як це сталося, Несторо? Я питаю, як це сталося? Ти забрав з хати здорового чоловіка. А якого привіз?» Можна було б подумати, що йдеться не про людину, а про річ» яку Нестор забрав з дому цілою, а повернув попсованою. Нестор не виправдовувався. Пригортаючи Олену до себе і погладжуючи її рукою по спині, лише розгублено проговорював «Спокійно, спокійно, спокійно!» Увійшла зоня. Батькове захворювання її зовсім позбавило рівноваги. Зуби нервово цокотіли, вузьке лице стало подібним до долоні, від страху шкіра стяглась, як від морозу. «Мамо, треба негайно професора з Львова. Я цим партачам не вірю. Мамо, тільки професора з Львова». Вона вибігла з кімнати і за дверима все ще повторювала. «Негайно, негайно професора зі Львова». Олена вхопилася за цю думку, як потопаючий за соломинку. Як за хвилину перед тим в укол – так тепер вона відразу повірила, що життя Аркадієві може врятувати тільки професор зі Львова. Вхопився за цю думку і Нестор. Він радий був вітати кожну нагоду, яка хоча б на годину вирвала його з цієї атмосфери смерті. Сам запропонував бігти на телеграф, щоб послати професору від телеграму, а якщо вдасться, переговорити з ним по телефону. Небезпека смерті, яка ще хвилину тому ломилася у двері їхнього дому, тепер трохи відступилась. Вона ще тривала, та Олена не бачила вже безпосередньої загрози. Треба підготовляти філька, зашипіла Катерина, але Олена так і не здогадалась, що саме вона мала на думці. В якому розумінні треба підготовляти безбородька офіційно чужу для їх сім'ї людину. Мати і дочки з години на годину чекали приїзду професора зі Львова. Катерина просила родичів, які були вже втаємничені у захворюванні Аркадія, поки що тримати язик за зубами. Не треба, щоб вороги передчасно раділи з нашого горя. Безбородько, якого Катерина сама підготувала до того, що сталося, стурбувався і зовсім засумував, коли сам оглянув хворого. Олена, хоч це якоюсь мірою і було бальзамом для її душі, просто дивувалась, що безбородько, який офіційно ще не належав до їхньої родини, так близько сприймає їхнє нещастя. «Бачить Мариня?» – шептала служниці рада за свою найстаршу дочку, яке чуле серце в пана доктора. «Коли видужають, розповімо їм, як за ними побивався пан доктор». «Я аж дивуюсь, га, Мариню!» Мариня теж дивувалась, тільки не з Безбородька, а з Олени. Їмось бігме, як дитина. Пан доктор в'ються, як впійманий в'юн, бо не знають, як і що далі буде. Що Мариня має на думці? «Нічого, прошу їмось, нічого!» Нахилилась наймечка до Олениних рук. «Язик мій, ворог мій, будуть їмось доброго зятя мати!» Олена вирішила, тільки на Аркадій зведеться на ноги, виїхати з ним на відпочинок у Карпати. Протягом 24 років кожного літа просив він Олену виїхати з ним хоч на тиждень у гори. Говорив не раз, що його гризе совість за неї, адже він вирвав її з природи і замкнув у мурах. Олена під різними приводами відхиляла його прохання. Здавалося, що коли б знову побачила ліс, але вже без Ладиків і Ореста Білинського у неї б розірвалось серце. А тепер, хто його знає, може, нещастя, що спало на їх сім'ю кара Господня за те, що вона, законна дружина і мати п'ятьох дітей, ховала у своєму серці спогади про того чужого чоловіка. Професор зі Львова приїхав аж на другий день увечері. Навіть не завдав собі труда, як слід оглянути хворого. Малий, бочкуватий, в немодних черевиках на гудзиках, він послухав пульс Аркадія, заглянув йому під повіки і приспокійно заявив, що стан хворого безнадійний. Місцевий колега правильно визначив діагноз – крововилив у мозок. Власне кажучи, йому і нічого було їхати сюди – Катастрофи треба сподіватись щогодини. Коли ці слова, сказані приспокійним, тихим голосом, відгукнулися лементом домашніх, Олена навдивовижу зберегла душевну рівновагу. Вона була певна, що професор просто хотів налякати її. Відома річ, що всі оті славлозвісні професори люблять залякувати людей. Це ж неможлива річ, щоб Аркадій міг умерти. Не може статись такої несправедливості, щоб він залишив її саме тепер, коли вона нарешті серцем об'єдналася з ним. Зареклась ніколи вже не повертатись думками до минулого. Тепер, коли дочки, може, найбільше потребують батьківської опіки і поради. Вона скоріше повірить у можливість чуда, ніж у смерть такої життєрадісної, такої міцної тілом і душею людини, як Аркадій. Хоч славнозвісний професор передбачав смерть у найближчі години, Аркадій промочився майже п'ять днів. Дочки кожна по-своєму сприйняли це нещастя. Ольга плакала день і ніч. Сльози залишали мутні смужки по її коргловидому лиці. З підпухлими повіками вона здавалась ще повнішою – Проте лице її від безсонних ночей не втратило свого яблунево-цвітного кольору. Ольга плакала тільки з причини батькової близької смерті. Плакала тому, що не встигла висловити батькові свого великого почуття до нього. Її глибока любов так і залишилась непоміченою ним. Плакала, що іноді свідомо не була з ним досить ніжною, а він не знав про це і завжди вважав її своєю доброю дитиною. Було так, що Ольга почувала себе ображеною на батька, що він мало звертав на неї уваги. З зоною возився тому, що та завжди була примхливою. Нелю боготворив за її вроду. Славу пестив якнаймолодшу. Катериною ж гордився, бо була подібною до нього. А для неї Олі не ставало вже ні часу, ні місця. Тепер Ольга не могла дарувати собі, що сміла ображатись на батька. А раз було навіть так, що вона помстилась таткові, хоч він, вона зрозуміла це лише тепер, до всіх своїх дочок був однаково ласкавий, однаково добрий. Якось прийшов батько втомлений і почав шукати свої домашні туфлі. Ольга сиділа в кріслі, Бачила, як батько став на коліна, щоб витягти туфлі з-під ліжка. Мариня, прибираючи, заштовхала їх під саму стіну і зловтішалась. А я тобі не допоможу. Хай твої улюблені донечки подають тобі туфлі. Це було давно, ще в ранньому дитинстві. І хоч Ольга безліч разів розкаялась у своїй недобрій поведінці, факт цей повернувся до неї свіжим, і викликав новий приступ гіркого жалю. Слова замкнулись в собі, як тюльпан з заходом сонця. Ні до кого не обзивається, непомітно, щоб плакала, снується тільки по кімнатах, бліда, як привид. На Нелю, яка завжди мала слабкі нерви, напав якийсь незрозумілий страх. Вона стала лякатись присмирку, не може спокійно дивитись на гру тіний, боїться найменшого руху повітря в кімнаті, здригається від будь-якого шелесту. Нелюся боїться здибатися смертю, каже Мариня. Вона знає, що смерть хоч ніби й невидима, а завжди не бійся, дає знати про себе, коли приходить по душу. Зоня знаходить у собі силу репрезентувати на людях родину Річинських. Вона одягається з таким самим, якщо не з підвищеним шиком, з такою ж старанністю, як і раніше. Закручує локони, ходить в кіно, затримується біля вітрин з галантереєю чи фотовиставкою. Коли хто знайомих запитує її, як здоров'я ця каноніка, вона зводить свої дугасті каштанові брови і питає в свою чергу, ніби не розуміючи, в чому справа а що б мало бути статковим здоров'ям? Така відповідь може збентежити будь-кого. Та починає ніяковіти і виправдовуватись цікавий, не радий сам, що пошився у дурні. Говорили люди, ніби отець-канонік важко захворів, мало що не при смерті. Хтось сказав, що ніби й професора викликали зі Львова. Зоня морщиться зневажливо. Політки це все. Так, додає, щоб не викликати недовір'я в правдивості своїх слів. Тому кілька днів на вічу у Калиниці таткові справді стало погано з-за браку свіжого повітря у приміщенні, але більше нічого. Дійсно, мама з першого переляку викликала навіть професора з Львова. Професор оглянув татка і сказав, що даремно родина робила такі видатки. «А, таки викликали лікаря з Львова. Це виходить, люди таки правду говорили?» «Це правда. І що з того?» «Що надзвичайного в тому, що викликали професора?» Це тільки в нашому обивательському містечку люди такі провінціали, що за їх поняттям професора викликають тільки у смертельних випадках. А тепер таткові вже зовсім добре, і татко вибирається на курорт. Невідомо лише, що обере він для себе – заліщики чи косів. Слава Богу, що отець-канонік здоровий, слава Богу, а то люди вже бозна, що плескали язиком» і як почуватимуть себе ті, що плескали такі нісенітниці, коли зустрінуться колись віч-навіч віч з отцем каноніком. Ех, люди, люди! Катерина, як найстарша з сестер, обрала собі найважчу пайку в загальному обов'язку. Вартування біля хворого по ночах. Приляже на годинку-дві в день, іноді здрімне з вечора, а від півночі вже до самого ранку сидить одна однісінька біля хворого. Десь біля другої години, коли вже зовсім певна, що всі сплять, починає Катерина свою щоденну розмову з Аркадієм. «Татку, де ключі від каси?» «Дайте, татку, дайте мені ключі від каси!» Здорове око дивиться непорушно перед собою, а здорова рука Аркадія стискається в кулак, аж біліють кісточки. «Татку, я знаю, що ви все розумієте, що я до вас говорю. Я вас прошу, я вас благаю, татку, дайте мені ключі від каси. Де ви заховали ключі?» Здорове око починає сльозити від напруженого погляду в одну точку, але залишається непорушним. Катерина присідає біля хворого, тримаючи на поготові олівець. Бере Аркадієву здорову руку і встромлює поміж пальці олівець. Пальці розчепірюються, і олівець падає на постіль. Катерина знову всуває його поміж пальці, силоміць пригинаючи їх як дроти. Потім підсовує йому на твердій підставці клаптик паперу. «Татку, прошу вас, напишіть, де знаходяться ключі». Я держатиму олівець, а ви тільки водіть з моєю рукою. Пальці випростуються, і олівець стирчить між ними, як відкнутий. «Татку, якщо вам важко писати, то стукайте олівцем у боковицю ліжка. Я торкатимусь кожного предмета в хаті. Якщо так, стукніть три рази. Якщо не потраплятиму, стукніть раз. Ви розумієте мене, татку». Дивіться, я йду до шафи з книжками. Якщо ключі тут, то ступніть олівцем три рази. Пальці відкидають олівець. Око від перевтоми закривається. Хворий втрачає контакт з оточуючим світом. Іноді вдає, що спить. Катерина знає, що батько тільки прикидається сонним. Вона сідає у нього в головах, Нахиляється над лицем, делікатно підважує по на здоровому оці, змушуючи дивитись на себе. «Татко, я знаю, що ви не спите. Мене не треба обманювати. Ви хочете мамі передати гроші, правда?» «Мама пустить нас з торбами, татко. Ви боїтесь, щоб я мамі не зробила кривди, так, татко?» «Присягаюся вам». Вона хреститься перед розп'яттям над ліжком, а потім цілує батькову холодну, спітнілу руку. Присягаюся вам своїм щастям, щоб мені так ніколи дружиною філька не бути, що я мамі не зроблю кривди. Як вам ще поклястись, татку, татку, загляньтеся на мене, подивіться мені у вічі, татку, де ключі від каси? Татку, татку, ви мені казали, що з усіх дітей любите мене найбільше. «А тепер боїтеся мені касу свою довірити?» «То така любов, татку, Подивіться мені ще раз у вічі. Де ключі від каси?» «Якщо вам важко вистукувати олівцем, то кліпніть оком». «Ключі у шафі з одягом, так?» Око починає плакати. Великі круглі сльози розпливаються по скроні. «Чого ж ви плачете, татку? Я знаю, що вам важко, що я вас смучу. Але хто тому винний? Чому не хочете признатись, де ключі?» «Правда, ви вже передумали, татку. Ось олівець. Візьміть його в пальці, татку, візьміть. Я водитиму вашою рукою». Несподівано, здорова половина лиця починає смикатись, наливається кров'ю, губа ліза на губу, Око мало що не вилазить з орбіти, рука конвульсивно стискає і розтискає кулак. Татко чогось домагається. Татко мучиться, що його не розуміють. Катерина нахиляє вухо до його губ. «Ви хочете щось сказати, татко? Я слухаю вас». М «Ма? Маму покликати, так? Ви хочете при мамі віддати ключі?» «Хай буде ваша воля! Приведу вам маму!» Катерина справді йде по Олену. По дорозі думає, ключі я мамі покажу, але з своїх рук не випущу. І завіщо він її так любить? Невже ж він не помічав ніколи її недоліків? А може тато любив маму саме за її недоліки? Може йому, такому волювому, такому енергійному, і подобалось таке полохливе, безвільне створіння, як наша мама. «Мамо, татко хоче вам щось сказати». «Сказати? Сказати, кажеш?» Олена починає плакати і сміятися з радощів, приплескуючи в долоні, як несповна розуму. Та Катерина тут же вбиває всякі ілюзії. «Мамцю, прошу себе взяти в руки». Мені здається, що це полегшення перед смертю. Ольгу, яка йшла тут же за матір'ю, Катерина не впустила до кімнати хворого. Татко хоче поговорити з мамою без свідків. І тут же, переступивши за Оленою поріг, обернула ключ у дверях. Коли Олена війшла, Аркадій підвів голову, наче збирався сісти. Стримуючи ридання, Олена підбігла, Всунула руки під подушку і підвела його в напівсидяче положення. Здорова Аркадієва рука, як же вона схудла за цих п'ять днів, з невимовною ніжністю ковзнула по обличчі Олени. Катерина стоїть за спиною Олени і знаками питає Аркадія, «Де? Де?» – показує жестом ключі. Аркадій, щасливий присутністю Олени, не реагує на ці знаки. Катерина не може більше опанувати себе. Обіймає Олену за плечі і тут же шепоче їй. Мамцю, десь пропали ключі від каси. Прошу спитати татка, де татко ключі діли. Олена припадає до грудей хворого, кладучи його на постіль, сама падає лицем йому на груди. Татко відходить від нас, а їй... Їй ключі в голові, Аркадію, з ким ти мене залишаєш, Аркадію, я боюся сама, візьми мене з собою. Хворий складає пальці, як для благословення, і понад спиною Олени робить знак хреста у повітрі. У посуді з кропилом, вмить якось інстинктом відгадує Катерина, «Так, татку». Здорове око з-за оленених кіз кліпає раз і вдруге. Катерина мало ще не спотикається обскулену оленену постать. Посуд з кропилом стоїть на шафі. Катерина присуває до шафи крісло, всуває руку в посуд і пальці її намацують метал. Обережно, щоб ключі не брязнули, затискує їх у кулаці і кладе до кишені халата. Чи помітили щонебудь батько з матір'ю? Навряд. Вони так зайняті собою. Аркадіїві, здається, зовсім полегшало. Він вільно урудує рукою, навіть белькоче щось Олені на вухо. Катерина сама вже ладна повірити, що з батьком сталося чудо. Аркадій починає подавати знаки Катерині, щоб залишила його самого з Оленою. Прикладає пальці до вуст. Треба розуміти, що він гаряче молить виконати його бажання. Катерині жаль батька. У неї набігають сльози на очі, але при всіх своїх добрих почуттях до нього вона не може задовольнити його бажання. Мусить без свідків узнати, що є в касі. «Мамо!» – бере вона Олену за плече і насильно відводить від Аркадія. «Татко просить, щоб ви вийшли з кімнати, щоб не дивились на його муки». Олена хоче попрощатись з умираючим чоловіком, але Катерина не дає їй знову наблизитись до хворого. Ставши, як стіна поміж Аркадієм і Оленою, вона злегка підштовхує матір до дверей і виводить з кімнати. Іду, іду, не штовхай мене, схлипує Олена. Сльози потоком заливають їй обличчя, і від цього воно здається ще марнішим. Тепер Катерина сам на сам з батьком. Перечекавши хвилину, вона поволі замикає двері. Ключі в кулаці. Почуває себе недобре. і Відраза, що йде аж з глибини душі, отруює всю насолоду виграшу. Почуває себе так, наче збиралась пограбувати труп. Власне кажучи, з присутністю батька можна й не рахуватись. Проте не насмілюється відкрити каси на його очах. Бере крісло з високою спинкою і відгороджує ним Аркадія. Так і треба. Очі не бачитимуть, серце не болітиме. Катерина чує власне дихання, коли з усієї в'язки ключів вибирає той, що, на її думку, повинен би підходити до каси. Не підійшов. Ні цей, ні другий, ні третій, ні четвертий. А всіх ключів у в'язці шість. На п'ятому ключі Катерина раптом усвідомлює, що в касі комбінований замок. Лише знаючи комбінацію цифр і відповідно до їх числа, натискаючи кнопку, можна відчинити дверцята. Та яка, і яка ж це цифра? Чи знає її ще хтось, крім Аркадія? Більш ніж певно, що ні. Та як видобути в батька секрет, коли він заплющив око і навіть дивитись не хоче на Катерину? Чи не гнівається, що вона відірвала від нього Олену?